a zene. Most, hogy a teli jobban tudtok a lényegre koncentrálni, hadd mondjam el nektek, hogy célokat tűzök ki magam elé, és szeretném, ha ebbe követnétek. Mi lenne, ha a mostani két órában minél kevesebbet hazudnánk? Ez azért forradalmi, mert úgy látom, hogy elképesztő mennyiségű hazugság folyik a médiában, tehát mint egy ilyen puritán mozgalom, próbálkozunk az ellenkezőjére. Így hát magamon kezdem, és őszinte leszek. Azért, és ez már múltkor mondtam, mert kiválasztottam ezt az ige helyet, hogyha annyi, ha akkor a hitetek lenne, mint a mustármag, és azt mondanátok a fának, ép ki gyökerezett magad a tengerbe megtenni, hogy ha, ha ez, akkor ennek érvényesülni kell. Így például őszintén elmondom, hogy nekem mustármagnyi hitem van, mert még beszélek hozzátok. Tulajdonképpen, ha józan eszemet nézném, a, a világot nézném, a konstellációkat nézném, azt mondanám, ennek már semmi értelme. Tulajdonképpen egészen addig érdemes beszélni, amíg egy ember hallgatja, tehát az utolsó emberig tart, de az entrópia az annyit jelent, hogy pusztába kiáltott szó. Még mindig hiszem, hogy van értelme hozzátok beszélni, de nehogy azt higgyétek, hogy nem kell ehhez hit. A hitről olvasgatok itt szövegeket, tudjátok, Vizsgáljuk az Isten is, ha már ő is figyel minket, és ö, általában ezek Lukács részletek, a Lukács sok olyat tartalmaz, amit a többiek nem, és ebben a hitről volt szó, de most egy érdekes igerész következik, amiben tényleg valami biztos információt tudunk meg magáról a Jóistenről. Mondom a szöveget. Abban az időben példaberszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt, és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte. Szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben, a bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az egy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választotjainak, akik éjjel-nappal folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön? Wow! Értitek, hogyha az ember keresztény egy kicsit pank is? Wow! Kemény, reteletes kemény Jézus. A végén, a de a végéről majd a végén. kezd egy elképesztő mondattal általában elképesztő mondatokat tud mondani. Ezt sokszor elképedek rajta, és nem értem, hogy ezt miért csinálja. Na mindegy. Elég radikális. Azt mondja, szüntelenül kell imádkozni. Nem szabad belefáradni. Hát ezt hogy gondolja? Csókolom, jó napot kívánok. Hogyan? Hát egyrészt vannak ilyen ima-malom technikák, amit a keletiek elsajátítottak, de én most nem mennék bele az ember hanem azt mondanám, hogy az imádkozáson nem csak beszédet és kommunikációt értek, hanem <gül> imádkozik a természet is, amikor gyümölcsöt hoz, amikor a világ kinyílik, amikor a hajtás. Az egész természetben van valami imádkozó jelleg akkor, amikor megvalósul, milyen szép az ősz. Az ő halálos szépsége, az, én akkor születtem, az még, még duplán imádkozás nekem. Vagyis az élet, az élet az, ami imádkozik, nem a száj. Ha valakinek olyan az élete, akkor annak imádkozó élete, a másiknak meg nem. Tehát nem lehetetlen ez a szüntelen imádkozás. Azt tudom, hogy a zsidókban több van ebből, ők, amikor fölkelnek, meglátják a napot, akkor, akkor is hálát adnak, igazuk van, én mindig elfeledkezem a napról, meg a zsidókról, de e, valóban lehetne egy kicsit e, háládatosabb a lelkünk a dolog, természetes dolgok iránt és akkor már imádkozunk. Tehát nem lehetetlen ez a szüntelen imádkozás. De nézzük a, a, a ez egy mondat, hogy Jézussal ez a problém, problémás, hogy egy mondat, és akkor fél nap, de hát e, e, e, ilyenek ezek a szövegek. Azt mondja, hogy elmegy egy, egy bíróhoz, hát ez egy rettenetes nagyfarkú bíró, mert ez Istentől se fél embertől se csányi, minimum csányi, és, és valami pitiányer el, zaklatja. Tulajdonképpen azt is mondaná, nincs esélye Mészáros Lőrincnél, hogy elintézze ezt az ügyet, de nem hagyja magát. Ilona néni, nyomul, nyomul, nyomul, és a végén tényleg, hogy már az egész kell, me megoldják neki. V tényleg így van. Nagyon érdekes, ugye ez is van igei részlet, aki kopogjatok, és akkor megnyitati nektek, de nem ez a nagyon fantasztikus ebbe a az egész történetben nekem, hogy és nagyon szeretem Jézus logikáját, verhetetlen filozófiai szempontból is, amikor azt mondja, hogy Figyelj, a rossz természetű dolgoknak is van néha jó következménye. A véletlen, a nagy számok, stb. teljesen mindegy. Most azt mondod nekem, hogy az én is, ne, Atya Istenem, aki nem rossz természetű, vagy nem állíthatjuk róla, hogy rossz természetű visz, akkor nem lenne ő, az nem lenne jó bennél a bírónál. Ezzel. Azért fantasztikus érvelés, a Bulányi Györgynél hallottam hasonlót, amikor ö, kérdeztem tőle, hogy de valamikor így pacekba kérdeznek ám a keresztények, tehát nincsen ö, kivilágítás, meg semmi, hogy, ö, és hát ez úgy, mint a bűnözőknél meg, me, megismerjük egymás lelkét, tehát azért hazudozni nem könnyű. Kérdeztem, hogy hát hogy, de, de miért hiszi el, hogy jó az Isten? Csak azt mondta, hogy mert az anyám is jó, és ha anyám a teremtmény teljesen igaza van, ha ő jó, hát akkor nem lehet a, a, a, a, a keletkeztető okról rosszat feltételezni. Értsétek meg, ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert egyrészt az az ösztönös kérdés, hogy miért van ennyi rossz a világban, ha Isten jó, ugye ez az első számú. Azért nem mondom, hogy ostobaság, mert mert az emberek 99%-a ezzel foglalkozik, holott nyilvánvalóan ez egy rossz és hibásan feltett kérdés. Miért van a szabad akarat? Ohó, az már jó kérdés. És azáltal a bűn. De ha azt mondja Kant, hogy ha, ha Isten nem jó, hát akkor mi egy egészen őrült buli legmélyén csücsülünk, és az egész, az egész minden rászúrás csak az embernek érdemes lenni. És miután ő azt gondolja német polgárként, hogy ő, talán mégsem ez a legjobb filozófiai válasz, akkor azt mondja, hogy van mennyország és pokol, talán ott helyre billentődik, egyébként ez az egész őrült dolog, amit a Földön van. Kant érvel is annyira súlyos volt, hogy az egyház egy időre indexe is rakta, de tudjuk, hogy egyházunk valaha olyan volt, mint a kommunista párt Moszkvába. De menjünk tovább. Tehát nem érdemes tovább menni, mert azt mondhatnám, hogy ez egy alapvető kijelentés, hogy Isten jó, és a fiú, aki ismeri őt, ő jónak ismeri. És jókat mond róla, nem várakoztat meg, tehát nem úgy isekedik, mint a főnököd, a titkárnőjével. Tényleg semmilyen ego elhajlása nincsen. Sajnos ott van viszont az utolsó mondat, amit csak figyelmeztetlek nektek, és megint visszatérünk a mustármakhoz, azt mondja, csak az egész, borzasztó, tényleg nagyon jó ez az egész példabeszéd, megnyugszunk, Isten jó, figyelni fog ránk, nem felejt el minket, és akkor azt mondja, csak az a kérdés, hogy az em amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön. Szamáriai asszonynál is ami hasonló súlyos dologot mond, amikor kérdezi tőle a nő, hogy, hogy hol fogják imádni az Istent rabbi, és akkor borzalmas dolgot mond hogy Jézus ezeket nem szeretnek foglalkozni az egyházban meg mindenki megpróbálja ezeket így eltünedeztetni de akkor is ott van, hogy figyelj asszony sem itt, sem Jeruzsálemben, sem a hegyen nem fogják imádni az Istent Ja, ezt nem tudom mit jelent az annyit értek hogy hídből elég kevés lesz a, vagy szinte semmi ráadásul más igerészek alá is támasztják, hogy a hit is elpusztul, és csak a szeretet lesz az egyetlen olyan isteni tulajdonsága a Földön, amely megkülönböztet embereket egymástól. Hát annyira, én nem, nem tudom, hogy most milyen idők felé haladunk, vajon Trump talál-e hitet a választóiban, mert ha igen, én annyira örülnék, mert apokaliptikus párti vagyok, értsétek meg. Tehát, a jó hír, hogy e, Isten jobb azoknál az embereknél, akik itt a földön jót vagy rosszat tesznek velünk. Ez, ez, e, ez lenneképp fontosnak tartom, ha e, nekem filozófiai szempontból is fontos egyébként föllázadnék az ő, ő, ő, ő hozsannázása ellen. Lettenetes, e, e, a, a végtelen hatalom Önök annyira nem szeretek az alatvalója lenni. Most képzeljétek el, mennyire nekem, nehéz nekem Magyarországon alattvalónak lenni. És azon dolgozom, hogy Istent elfogadjam, elfogadjam végtelen úrnak, és senki mást. Sajnos a végtelen úr egyetlen furcsa tulajdonsága, hogy ilyen szempontból így nem tűr meg más Istent. Zene. to sit and wonder why, babe, it don't matter anyhow, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone, you're the reason I'm traveling on. So don't think twice It's alright It ain't no use in turning on your light, babe The light I never know It ain't no use in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road I ain't saying you treated me unkind You could have done better Wasted my precious time, so don't think twice. It's alright. It ain't no use in calling out my name, girl. Yeah. Like you never did before. It ain't no use in calling out my name, girl. Yeah. I can't hear. You Try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. So don't think twice, it's all right. I'm walking down and along on some road, gal, or I'm bound, I can't tell. But goodbye's too good a word, yeah. So I'll just say fare thee well. I'm a thinking and wandering all the way down the road I once loved the woman A child told I gave her my heart but she wanted my soul. So don't think twice it's all right. Ez a scinees szórakoztató vidam lelki magazi mishol, és e, nem hagyjuk el Isten, mert az végig velünk lesz, itt hallgatja az adást, de betelefonálhattok én szeretettel beszélgetek veletek, ha akartok, 06793 995. És nem nagyon kell készülni már a rádióadásokra, régen nagyon sokat készültem, meg kell mondom, olyan súlyos tömény valóság árad mindenhonnan hogy inkább félreugrani kell, a téma elősúlyozni kell. De hát nehéz, nehéz súlyozni. Azért nekem a kedvenc történetem a fánk lesz majd, a hét dolgozója Mr. Fánk, majd kifejtem hosszabban, de már a parával is, hogy miért a fánk. De maradjunk a, a először annál, hogy a dk elhagyja a parlamentet ugye én a múlt adásban pont a Pataki-val beszélgettem és mondtam, hogy akkor lenne hiteles ez az egész ellenzéki buli hogyha ezek kijönnének a parlamentbe és azt mondanák, hogy nem a hatalom mert akármit mondanak legitimizálják a hatalmat na most tényleg ez, ez ez a magyar, ez a DK megáll az eszem eljutnak a jó gondolatig <gül> tényleg, tehát nem mennek be a parlamentbe majd mindig bemennek akkor, amikor egyébként szavazni kell többségi alapon, és ezáltal érvényes válik a mandátumuk. Macócicák, Nem lehet szűznek és kurvának lenni egyszerre. Ez tényleg nem megy. Nem lehet két lovat megülni, nem lehet két urat szolgálni. Számtalan mondatot tudnék erre a megoldás. Azért nem jó, mert formális, nem lényegi. Innentől például én hatalom vagyok, kicsit nevetek rajtad. Megmutatom, hogyan nevet a hatalom. <gül> <gül> Így röhögnek rajtatok. Tehát amikor jó irányba indul el az ember, akkor nem nézeget hátrafelé. Ez is bibliai idézet. Nem csavargatjuk az eke szarva utána fejünket, hogy azért mégiscsak egy kicsit bemegyünk. Nincs kicsit Nincs kicsit bemenés. Vagy, nem, vagy semmit nem jelent az, hogy otthagytátok a parlamentet. Á, lá, lá, lá, lá. Szerintem keveset beszélgettek egymással. Beszélgessetek. A beszélgetés segít. A hülyeséget ki lehet szúrni. Meg szűrni. Tehát gratulálok a DK-nak. adott -e a szarnak egy jó nagy pofont? Szerintem ez évre ennyi elég is. Nem is le kell ülni. Most már ki kell pihenni. Ö, a tervem az, mert vidám, szórakoztató magazin műsor vagyok elvált férjeknek, hogy állandóan zenét adok. Moving down the sand and when I was just a young boy, my mother told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in Reno just to watch him. There's a lot of rich people in a fancy dining car. I bet they're drinking coffee, smoking big cigars, but I'm stuck in wholesome prison, as you can plainly say. hát belemarok így a sütibe, az, hogy a kálomista Gabi, Hánk Gábor, ismerem személyesen valain én is a film szakmába pusztultam, ő is jött eldéből, de ügyes, ügyes gyerek volt, vagy nem, vagy nem tudom, de hogy határon túlról jött, én szerintem, és így összeszedte magát. Nagyon, nagyon, azt is mondanám, hogy nagyon ügyesen, tehát a sportvonalon és inkább a kézilabda felé mozgott, sokkal ügyesebb, mint mondjuk a, a, a Kubatov vagy a mindegy. Tehát, de hát ő neki minden filmesnek a film a nagy szerelem, tudjátok. Amikor én dramaturgiai tanácsot csináltam a Uniában, akkor sokat beszélgettem ezekkel a filmesekkel, szerintem ő letagadná. Most már nem is ismer, nem baj. De nem csak, hogy én nem ismerem őt most már, vagy én, én ismerem őt, hanem 600 filmes kb. úgy döntött, hogy ezt az embert nem ismeri. Hogy hogy, hogy jött ez létre, az tényleg páratlan, és abszurd ott, ahol ti éltek, már nem különös, megszokott dolog, de hadd mondjuk el, hogy fantasztikus dolog történt. Egy film felvételen, éppen a Hír tv Képje lehetett látni, ahol ő ott felszokott szokott lépni, Gajdi Csotto számomra a szakmai újságírás ninzsája, fantasztikus tisztelet Gajdi ö, vele beszélgetett, és ő ebbe az ellenzéki hangulatú filmben nem akart szimbólum lenni, most az igazat mondom, azért mondom, hogy figyeljetek, kicsit figyeljetek, mert én nem fogok hazdozni, mert nincs elég időm, tehát, hogy ö, ő nem akar az arcával ennek az országnak, a, az abszurdistának a szimbóluma a lenne, kivágatta, de úgy, hogy visszahívta a filmet, tehát sikerült a történelmkönyvbe bekerülnie, még a komcsik se. Még a, komcsik, a komcsik azok nagyon érdekesek voltak, nem lehet megérteni, hála istenek, legyártották a filmet, majd dobozba rakták. Így egy csomó film megmaradt. A kapitalista gecik azok rosszabbak, mert a film se készül el. Ez egy érdekes helyzet volt, elkészült a film ki, mert majd visszaszedték, és kivette ezt a, és aztán ö, kismackó trükkel próbálkozott, ami egyébként bejön, úgy látom nálatok ezek a kismackó trükkek, hogy neki a saját arcához jogok fűzik. Biztos nem hallgatja az adást, ezért beszéletek hozzá. Ö, kálomista barátom. Azt mondták nekem, komoly ügyvédek, hogy széné keresetem magam, meggazdagodhatok, ugyanis amikor loptam, a képmásomat bűncselekmény formájában szerezték meg a médiák. És közölték. Azt mondják, hogy nincs az az arab ország, ahol ne nyerném meg ezt a pert. Lényegében az egész média bűncselek mint követett el ellenem perelt Bebaki 50 millió, 100, mit tudom én Há, hoztam egy erkölcsi döntést egyrészt nem fogok kollégákat perelni ez volt az erkölcsi döntés de más oka is volt annak, hogy nem érdekelt az egész, és ez azzal függ össze Gabi tudott, hogy közszereplő vagy, akkor az arcod különböző felületeken tükröződik Mondhatod, hogy az a tükröződés a tiéd, de ne hazud az ennyit ezen a szép vasárnapi napon, mert amint az ember a médiába bekerül, egy brandnek vagy valaminek a része lesz. Én például meg a Star brand voltam. Érted? Tehát te is vagy valaminek, nekem a frajdi őszintesség tetszik, és ezért hagyd mondjam, hogy tisztelet Freudnak, értsétek meg. Ezek a nagy tudósok azért fantasztikusok, mert rég meghalt Freud, de nem bírja ki, és ki mondja az igazságot. Nem akartam szimbolni. Miért? Nekem ez jutott eszembe. Édes Csókos egy haveron, ha puszi, egész felcsút, meg minden nagyon jól megy. Hát be kell vállalni a barátokat. Föl kell vállalni ezt a korszakot. Mint pszichológus, jól kérdezlek. Miért mondtad ezt, hogy nem akartam? Miért nem akarsz? A túlélésre gondolsz? Esetleg, úgy majd lesz olyan, amikor nem minden klafa? Vagy nem, mert az egészet nem értem. Azt meg végképp nem értem, hogy ez a tökfej, hát sikerült magának megásnia a gödrőt, mert elkezdtek őrúdni azokat a munkatársakat, akik dolgoztak a filmbe. Igazi sogun bosszúját látjátok. Ö, nem baj, én ezt mondom, én ennek örülök, én a Sajnos én apokaliptikus gondolkodású vagyok. 600 ember biztosan nem fog veled filmet készíteni. És a 600 verszi bár az nagyon fontos. Így születnek meg a tiszták veled szembe. Remélem több lesz. Remélem, hogy filmes pályafutásod ezzel az érával fog fölévelni és véget érni. Ez Jeremiás bosszúja neked, édes Erdébe. Leszorom azt is, hogy vonal jöttél Zene well, they're gonna put me in the movies They're gonna make a big star out of me I'm gonna make a film about a man that's sad and lonely And all I gotta do is act naturally Well, I bet you I'm gonna be a big star I might win I swear you can't never tell and play the part Tele van a sütis asztal, de hát szerintem egy-két fánkot majd meghagyok a parára. De hadd menjek tovább a, a borzalmak szintjén mondom nektek halkon, mert hát ha valaki figyel, hogy ma reggel váratlanul Megint megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-Magyarországi bűnügyi Igazgatósága, és lecsapott az Energiaklubra. Na végre! Kapjátok rá a civilek mocskostokát! Mondom nektek, hogy nincs vége, azt hittük, azután, hogy a bíróság rendőrség mind alaptalanak tartotta az ügyészi vádakat a norvégi alappal kapcsolatos civil társaságokkal szemben, hogy talán ez a kudarc megóvja őket attól, hogy tovább vadásszák a civileket. Oké, okay, egyrésztről tudom, hogy nem rufi srácokról van szó, igazuk van, a civil társadalmat, ha nem nyomod le, mint vaka poharat, akkor abból mindig is állandóan baj lehet, de azért az ilyen rendszerek egyik legnagyobb veszélye az, hogy a civil társadalmat milyen szintig nyomod le. Sokak szerint levegőztetni kell az alattvalót, akkor sokkal jobban bírja. De ez az energiaklubos lecsapás, hogy is mondjam, háború van fiúk, továbbra is háború van, ahogy látom. Bár tudom, titeket nem érint, mert mi közöttök nektek a civil társadalomhoz? Na! Viszont, hogy jó híreket is mondjuk, mert nem lehet ennyire elkeseredni. Az MTA akadémikusai, na végre, az ők nem forradalmi figurák, sok oka van ennek, hogy miért nem, de mégiscsak levelet írtak. Miről? Hát arról, amiről az előbb beszéltem, a demokráciát féltik. Úgy látják, hogy így lelecsapogatnak dolgokra, megszűnnek. Nyilvánosság, népszabadság azért az egy Rubikon volt, és euh, fontosnak tartom, mert euh, nem hiszem, hogy Karta 64 van, vagy ilyes, Gyula, de euh, mindenképp az értelmiségnek, hogyha nem akar szitokszó lenni, valahogy tisztáznia a kell a pozícióját. Ugye ez a vágy hajtotta Friderikus Sándor szerintem szerencsétlen helyzetbe de majd a parával szintén erről akarok róla beszélni csak előzetesen mondom hogy e, rengeteg dologban igazán Friderikus Sándornak tulajdonképpen amit ő kimondara, én is mert nagyon régóta gondolok e, de hát én hoztam egy ilyen keresztényi előzetes e, meg nem támadási parancsot magamban mely szerint például Tilla Attilát én nagyon szeretem, végtem szeretem, nem fogom kritizálni egyszerűen úgy tekintem, mintha ha nem lenne, és ez a hajósra is igaz, de ez mondom nekem egy erkölcsi döntésem volt. E, azt szerintem a formát e, rontott el mérhetetlenül, mert ha igaz és igaz, amiről beszél, akkor, akkor nem szabad más idegen hatalom erő előtt más tesvérünket bajba sodorni. Nem tudhatja, hogy milyen bajt okozott ezzel, nekem ez, ez az egésszel a problémám, de majd a parával ki fogjuk beszélni, hogy ki legitimizál mit. Ez egy érdekes kérdés, főleg egy ilyen érdekes történelmi helyzetben. Tehát nem csak Mészáros Lőrincről van itt szó ebben a játékban, hanem egyrészt rólatok is, akik hallgatjátok ezt az adást, meg a tehetségesebb rólatok, akikből Tilla lesz, vagy hajós, akik hát nyilvánvalóan messze a magyar televíziós kultúra a csúcsán vannak, és azért végtelenül nehéz ez, szomorú ez a helyzet, mert én már nem nagyon nézek tévét, de hát mondjuk a hajós meg a Tillát megnézem, mert szórakoztatóak számomra is nem úgy, hogy közbe finganak, meg meg mit tudom én, e, utánoznak valakit. az most nagyon látom, hogy szeretik az utánzásos műfajt. Tehát e, e, a sütitálon e, e, itt van Hajdu Péter, hát most én nem tudom, ez a fenyegetősdi, ez, ez olyan óvodista dolog, most beperelem, figyelj, megszivatlak öcsém, sajnos sajnos a bulvárban van egy kis paraszt romantika hadd mondjam el, hogy mi nem az angol szarra hajazunk hanem egy, egy, a viharsarokra és ennél, ennél butábbat elképzelni, hogy valakit ami után elmondta a véleményét értsétek meg megfenyegetni <gül> fenyegetni előtte kell nem utána azért mondom, hogy de szerintem Péter nyilvánvalóan így próbálta a saját eh, becsületét helyreállítani. Érdekes dolog, amikor becsületi kérdésben anyagi természeti a kártérítés. De hát eh, mondjuk ki, hogy azért eh, Friderikusznak abba tök a van, hogy hát, amik kökény Szalai Vivienne-nek hírigazgatók, ne csináljuk ezt a szakmát, Ez nem, ezt nem szabad, hogy -e teljesen így alkalmat, nem szabad csúnyán beszélni, mert lehet, hogy egy alkalmatlan egyed nem tud műfaj teremteni, és ráadásul propaganda megrendelések voltak, hát ez, ez propagandagépezett bizony, Kökén Szalai Vivien lehetne a Gestapo alkalmazottja is, ők is szívesen alkalmaztak mindenféle hamis anyagot, gyártó újságírókat, Mm, vajna nem tudja, hogy hol él hát lehet, de akkor én is kérek abból a cuccból amit ő nyom azt mondja, hogy német Sándor vett a fiának egy tévét és, és mint apát megérti Igen, hát, hát félek, hogy ebbe is igaza van az ATV-n egyszer néztem és így újra megnyomtam a gombot a távirányító, mert nem voltam biztos benne, hogy az ATV-t nézem. Tök komoly. Néztem egy híradót, tök érdekes dolgokat. Nem, aztán Kálmán Olga is jött, akkor tudtam, hogy ez az ATV, nagyon érdekes mert Kálmán Olga az ATV, de hadd mondjam el, hogy érdekes dolgokat lehet azért szép lassan látni. Meg vagyok zavarodva, Ö, azért, mert azért az ATV-t az ATV alapvetően független forrásnak tekintem, tettem, tettem, tettem, tettem, tettem, tettem, tettem, tettem, van, zavar bennem van. De hát, ö, ö, és nem véletlenül beszél erről Fríderikus, valóban ö, bizonyos szempontból ö, erkölcsi döntéshozatalokon megyünk keresztül hétköznapjainkban, amikor az együttműködést választjuk. Én nem azt mondom, hogy ne válasszuk, mert azért ez egy bonyolultabb kérdés, de mindennek ára van. En, en nekem az az ára ennek a pofázásnak, hogy néha zene jön, és a abba kell hagynok. go by, my own oh my, when you sigh, my mind inside just flies, butterfly, why am I so shy, when I'm beside you? It's all Every night, just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love It's so hard loving you, loving you. Már a múlt adásban is megemlékeztem Vadkatiról, Michel Vajról Milyen szépen szopottabb a gyönyörű szájával most felavadták az MTK stadiont, és azért ebbe az abszurd filmben, amiben Kámon a főszereplő, Csányi a labdaszedő, Gyurcsány a a, a pályát elhagyó bíró, tehát ez abban a vicces történetben mondjuk el, hogy senki nem veszi észre például azt a pici apróságot, hogy eladták a népszavát. <gül> csak mondom nektek, magyarok, nem sokára megint lesz népszava megszűni, és az is érdekes lesz majd, ahogy a népszabad, csak a népszava is megszűni, az is régi lap. Csak szóltam előre. Na, de hát ö, ö, térjünk vissza a, a heti mutimondónkhoz MTK stadion. Azért örülök, hogy a Sporting, a ezt elhozta, tehát tényleg, tényleg az, az, az, hogy a sporting itt játszik, az nagyon nagy megtiszteltetés volt szerintem a, a portugál fiúknak, mert egyrészt életkorilag is a, úgy, ők azért az ifi csapatnak megfeleltek, és, de az MTK-nak meg a története azért az, az, az, az majdnem olyan régi, mint a sportingé, vagy régebbi. E, tehát azért 5600 forintot, vagy 6800, mennyit kértetek tőle? Nem gazemberség, ez mackók? Nem gazemberség a, a közönséget át, nem, nem szabad csúnya átverni? Hm? Én értem, hogy a Sporting ez volt rajtuk, ezért mondom, hogy jó, hogy hozták amest. Ezt kicsit soknak tartom, bár kétségtelenül az a pénz megéri, hogy azt mondják, annyira jó az akusztika, hogy lényegében már száz ember ki tud fütyülni egy miniszterelnököt, de úgy, hogy dö döngbeli az ég. De nem lehetett könnyű Viktornak, tehát azért én megérdemli a fizetését, mert ilyen szép stadionokat épít, és akkor a bent Milyen nép ezt kérem szépen. A, a, a Tomi viszont e, sz, e, személyes volt, és természetes olyan volt, mint régen. Ennek örülök. Az MTK-ra pedig nem szabad s haragudni, ezt értsétek meg, nem szabad az MTK-ra haragudni, nem szabad a videótonra a Debrecenre, azért, mert ezeket így ráültek, ilyen a Fradira. Értitek, hogy én katolikusként is szégyellem magam, érted a KDNP mellett, de hát min Fradi szurkoló is szégyelgetem magam a Kubatov Gábor mellett, de attól még a, a, a Fradi nem lesz az övé. Azért mondom, hogy drága MTK szurkolók, hát abba bízom, hogy az egy olyan hely lesz, ahol átok a hangulatot. Ez volt az érdekes, hogy azonnal volt egy kis zri, az MTK stadionban, nem annak drukkolok, csak utálom azt, aki tartja a rendet. De a rend azt követeli, hogy zenéljünk, és nem sokára hírek. A blizzard coming on, how I'm wishing our home for my pony's lame, and he can't hardly stand. Listen to that northern side if we don't get home. We'll die. numbness in my toes, but we best be moving faster if we can. Dan, just think about that barn with that hay so soft and warm. Yards from He was just a, a zene tó volt még van egy perce, mus utamnak tekintsem Szőcs Géza tehát egy másik erdély csávaroli szó van, ugye a magyar penklub meghívta a német penklubot de nem jött össze ez a találkozó mert azt mondták, hogy hát Géza bácsi egy kicsit tolja a kormány szolgálatát, meg kisebbségek védelmit se vállalja fel Szőcs Géza válaszolt ez volt az öröm pillanata mégben olvashatom, hogy ő nem foglalkozik belpolitikával, mert úgy látja, a Magyarországon nem sérülnek a gondolatszabadsághoz, a lelkiismereti szabadsághoz, a vélemény szabadsághoz való jogok, a cenzúra ismeretlen. Kedves Gézám, most befektetlek a saját szellemi sírodba, Isten nyugasztaljon. És. Hát mm, nem tudom azt mondani, hogy. Mindig is szerettelek, de jobb így, hogy szellemileg kinyírtad magad. Ciao. Hello! Hello! Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a Bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz azni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakács lista. Lelki műsorok. Bakács Tiborral, a Rádió Kún, FM 99,5, vagyis fél hiány száz. Though you've gone away this morning You'll be back again tonight Telling me there'll be no next time If I just don't treat you right You'll never leave me And you know it's true Cause you like me too much And I like you You've tried before to leave me You haven't got the nerve To walk out and make me lonely Which is all that I deserve You'll never leave me And you know it's true Cause you like me too much And I like you Strong nyuszi puszi Hello, bizony. Szerintem a hét legnagyobb story az, hogy a, és erről egy kicsit szeretnék veled, hogy a Timi beszállt a gyermek étkeztetésbe. Na, tök jó. Tehát azért gondolkodtam sokat, hogy azért mi, miért az van, hogy a fánk story lesz a legundorítóbb, pedig hát annyi van. De miért, miért, miért ez a filmes esztétikai tükröződés a hatalmom? Nem, nem, nem tudom, ez a fánkos történet, ez inkább egy ilyen, inkább egy ilyen kedves, bájos történet. Igen, de attól undi. Nem, ez olyan, amikor a főosztályvezető úr a szeretőjének butikot vette az Arany János utcában, és akkor neki butikja volt. Ez így, ez így a régi magyar szokás, és ez ilyen aranyos. Jó, a butikban van valami felnőtt romlottság, érted? Ez a fánk, ez a... Ez a gyerekek, a középosztály gyerekeit megetetem. De miért, de miért azonosítod a fánkot a gyerekekkel egyébként? Meg a rendőrökkel. Az felnőtt kaja. Igen? Persze. Akkor a, a, az a vidám hangulat és festés az arra szolgál, hogy én vidáman fogyasszak fánkot, vagy azt hittem, hogy a Design az azért olyan, mert, mert olyan kicsit gyerek központban ja, ez nem az nem egész. Gyermek, felnőtteknek való fánk. Nagyon-nagyon jók, nagyon jól néznek a fánkok, én nem voltam, hát aztán hallottam, hogy most kicsi nyitott, de, de tökre érdekel, én, én, én abszolút. Szerinted a Timi tudni, fogja vinni ezt a két különböző ágazatot, ez a hogy így, bri, brilliánségszer? Keverje, igen, ez, ez a nagyon veszélyes, hogy összekeveri, én igen. személyesen ott lesz mind a kettőnél, de hát nem kell ott lenni átőt, Figyelj itt, itt például a Moszkva téren itt áll a, a majka érett papírból kivágva, és így egy egy pizzázót felügyel, és közvetlenül. Az nem ő? Ott van a, és nem ő az, papírból. Nem ő, Aha. Mellette meg a Johnny van ott, és ő sincs ott személyesen, és ő is egy pizzázót képvisel, és egyiknek se kell ott lenni konkrétan. De ezt... abban érted, hogyha két mázsa fánk helyett érted, Rubintot rendelsz, az nem, nem, nem, nem ugyanaz. A Fánk és a... Vagy ő mibe utazik? Rubin, Gyémát? Én nem, nem tudom. Kell nem kell belefolyni. Ja, jó, jó, akkor nem folyunk be. Figyelj, akkor folyjunk bele érdekesebb. Kér... Nem, nekünk nem kell belefolyni. Ja. Ma a témának is itt ez a lényeg. Ja, hogy nem is kell belefolyni a semmibe. Csak hát... bejön délután, köszön. Bendy uh -huh. ilyen üzletember, tudod, és ő, ő, ő szerintem, ő látott már ilyet, tehát ő felépített már ennél nagyobb bizniszeket is, uh -huh. és ő biztos szeretné, hogyha elfoglalná magát, hasznosan tölteni a szabad idejét a felessége, viszont szerintem ő azt azért tudja, hogy egy ponton túl nem jó, hogyha magában a tevékenységben is. De milyen jó lehet neki, Szerintem az Andy finanszírozza majd a veszteséget, ha van, nem? Na igen, én, hát figyelj, én is ilyesmiről ám. Én is ilyet szeretnék, fánkost. Kérd, mondtam is a feleségemnek, hogy mit hogy -e nekem egy ilyen, ezért, valamilyen kütyüset szeretnék, mondjuk így venne nekem egy Saturn, vagy valamilyen nagyobb ilyen műszakiárulát, de azt mondja, hogy nem tart elég életnek még ehhez. Hát igen, igen, azért a... Egy, egy fánkot se bíznék rád, nem, hogy egy fánk céget. Én egy fánkoszót még el tudnék vezetni szerintem, bár nem vagy, igazából nem értek a fánkot. Uh -huh. De mondjuk egy antikváriumon. Uh -huh. azt, azt már szerintem tök jó. De ott is a veszteséget, a feleséget finanszírozza attól fél. Hát, figyelj, te... Nem adod el a könyvet, mert jó. Azt mondod, hogy ezt nem, mert ez elég jó. Igen, így van. És akkor megpróbálunk megérni a megjön, rossz könyvekbe, de egyébként ez így, így is működik a valóságban. Tudom, a valóságban és kevesebb így. jó könyvet adnak el, mint rossz. De. Tudom, ezt tudom. de figyelj, de egy másik filmen sugrott be a fánkról, ez a Káló Mista ez megőrült, hogy ez, ez, ennyi esze nincsen? Visszavágat, kirugat? Ez most akarja megszerezni a hírnevét? vagy vagy ha. Mi ez? Jó is, hogy párhuzam váltott, hogy ezt a dolgot látod, neki is ilyen gyermeklelke van, ilyen evő gyermeklelke van, akit így megbántottak. De mivel? Azzal, hogy figyelj, ezt mondtam, hogy Freud forgott a sídában, hogy ő nem akar szimbóluma lenni annak az abszúdiszt. Azt mondta, hogy nem akar szimbóluma lenni a, a, a, a, a, de hát ő nem az? Figyelj, de attól még nem akar. Ez, ez pont olyan dolog, hogy... Jó, de nehéz ez. Ne, nagyon nehéz nálatok magyaroknál ez de én sem szeretnék egy csomó dolognak szimbóluma lenni, aminek esetleg vagyok. Hát, figyel, uh -huh. ő, is, ő is egy ilyen, egy, egy durcás kisgyerek, tehát azért gondold el, hogy ő, milyen borzasztó neki is, hogy neki van ez, aki szuperképessége, a többi szuperhős között ő, ő pénzt tud szerezni. Uh -huh. mégis, mégis a filmesek lenézzik őt, mert ugye konkrétan a filmhez például nem ér. És akkor ő ebbe a közegbe kell, hogy éljen. Hát azért ez ilyen és akkor ezek a ne filmesek. Uh -huh. szik egy filmbe, amire ő szerzett pénzt, és akkor ezt, ő, ezt neki fáj, tehát így a szívéhez kap, és ő ezt őszintén mélyen átéli, és ahogy felhett, hogy benned is van ilyen, hogy bosszú vágy, és akkor az hát igaz, a, igen. Ott világosít, ott érted. Na de hogy visszahívja a filmet, hát figyelj, még az acélék se csináltok ilyen. De figyelj, nem visszahívja a filmet, de azt mondta, hogy na azt onnan tüntessék el és hát ez csak így lehetett eltűntetni, de hát uh -huh. tetsz, hogy, de hogy ez, ez egy őszinte dolog, tehát nem, nem az van, hogy súnyít, és aztán két év múlva, nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, uh -huh. se kaptam egy kávét, és szóval nem úgy van, hogy súnyít, és akkor két év múlva alatt tomosan. De szerinted jogilag igaza van, hogy egy hír tévéképe a, a saját személyi jogaihoz kötődően kivágathatja? Én nem vagyok erről meggyőződve azért annyira. Tök mindegy, egy meg. Vagy ez nem érdekes a kérdés. Érzelmi, tehát erkölcsi felháborodás. Föl van háborodva. Uh -huh. föl, majd beleírják az alkotmányba, hogy kállamista gáború filmekben. Uh -huh. És akkor ö, ö, most mi lesz? Fölmegy 800 an év vagy a 600 tiltakozó filmesből egy év múlva 200 mégis fölhívja. Vagy ez hogy fogja? Most túl régóta élünk ezen a bolygón, hogy okay. ezt úgy nagyjából hogy átlássuk ezt. Ugye, például volt egy olyan időszak, képzeld el, ez nem a mostani időszak volt, hanem egy régebb időszak, amikor értelmiségek és művészek kijelentették, hogy nem játszhatják a felvételeiket a Magyar Rádió. Ja, emlékszem, igen igen, igen. Hát így apránként aztán így úgy mégiscsak felhangoztak ezek a dolgok. Én tisztelem és szeretem a filmeseket, de hát a... morzolódó, Morzsolódnak? Hát nem, hát az az, hogy így hogy akkor, ugye most mi feláborunk és nem csinálunk filmet. Jó, ez tökéletes lesz, és négy hónap múlva jönnek a sárga, csekke, villanyszámla, a gyerek izébe akar, mert tudod ki volt ilyen tökös, aki nem csinál filmet, a Cseh új hullám? Kézzel, azok és nem forgattak. Kitilova nem Mert forgatott. A gyerekeik. Uh -huh. Hát érted, ez nem... 20 évesen ez persze tökre működik. Szóval azt mondja, egy 20 éves bőnés, hogy én soha többé nem kicsim filmet, és akkor elmegy a Aldi raktárába, és ott dolgozik, tovább. Ez nagyon uh -huh. tökös dolog, hát itt is, annyit keres, meg ott is, agyik keresett. De hát a filmrendező, ez vagy filmet rendez, vagy nem, filmrendező, többé, és ezt meg fognak ijedni. Uh -huh. Szomorú ez, de. Na jó, van, nem figyel, én, mint én, én filmkritikus, tudod, dögöljenek meg a filmesek, nem érdekel az egész. Viszont ö, azt, csak úgy halkan kérdezem, mert mindig úgy botrányok vannak, aztán később, hogy tényleg eladták a népszavát. Ha persze. Ja, jó jó, oké. Okay. Ja. De, de azt én vettem meg a Gálvölgy Jánosnak, kettem vettem. Ja, akkor jó kezekbe került jóval. Majd, majd nem, nem lesz azért kár, érted? Nem, én nem szerettem ezeket a lapokat. Egyik se fogadott el a szerzőinek, de valahogy beépült az életembe. Emlékszel, hogy a népszabadság villogott ott a téren? De figyelj, a mecseki szénbányán is beépültek az életünkbe. Most nincs szén. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként ezekkel kapcsolatban, hogy persze az elég érdekes világ lesz, hogyha, hogyha csak a, a magyar időkből kell tájékozódni, de hát mi akkor, tehát 1978-ban is tudtunk tájékozódni. Értem. értem? Értem, értem, értem, Nem, hát e, ez a kormány is meg fog egyszer bukni, aztán vagy rosszabb, vagy jobb jönkárna, de... Mm. nem tudom, sajnos kezdve ki akartam menni a tüntetni. Ára a feleségem, és nem mondta, hogy menjünk már, menjünk már. De mi is, Van vágya tüntetni már? Eljutottál oda? É, igen, nagyon szeret tüntetni, és akkor ebéd utáná. Dehogy van, hát életét élet, egy a tüntetés. Tudom, azért mondom. És nem soha. Figyelj! De te hallottál valamit? Hogy mi volt? Nem, nem, nem, nem érdekel különösképpen. Figyelj, a... Igen, A, Jó, jó. A, most a Fridi milyen hibát el? Egyben, hogy így az életes során, mert akkor... Nem, nem, most hogy, ugye, hogy földobta egyrésztől a hajóst meg a, a Tillát, ha, hogy nem szeretik annyira azt, aztán mégiscsak ott dolgoznak. Tehát ez, ez nyilvánvalóan... Nem szerencsés egy magánbeszélgetést kiadni, de másrésztről meg mindenbe igaza volt. Ez olyan etikátlanság, hogy. De, de ez értesz, hogy egyrészt de a kicsit abban ugyanebben a státuszban, szóval ő azért a média rogán Tehát tényleg azért hogy mindent megtehet és mindent elmond, kimondhat. És ez bizonyára így is van, tehát ezzel semmi gondom nincsen. Csak értett, hogy ezt nem csinálunk. Ez, ez nagyon tronyod dolog, hogy magán... Főleg, ha igaza van, főleg, ha igaza van, pont azért nem hát ez progyós kész, tehát ezt nem csinálunk. Innentől kezdve a tartalma az ő állításainak már nem érdekel. Tehát ez a... Bem, mert de azért az mondom, hogy kár, mert közben nagyon sok igazságot fogalmazott meg. Érted? Tehát az a baj, hogy a forma szétrombolta a tartalmát. Emlékszel a csurk kiáltványára? Az első igazán magyar fasiszta kiáltványra, amit annak idején írt. Ugyanezt mondta róla György Péter, hogy az ott leírt a 70%-ban igazad, de az a 30% miatt az egész vállalhatatlan és mm -hmm. Tehát, Ja Sajnos ez megy a levesbe, akár igazad, mm -hmm. akár nem. Az, hogy látámadták az Energiaklubot, az semmi már csak megy tovább a de 30 éves háború? Nem, mert az Energiaklubból kimaradtam egy kicsit. Semmi, csak ma reggel a, a, tudod van ez a Nemzeti Adó és vámhivatalnak, egy ilyen igazgatósága, és ma reggel lecsaptak az Energiaklubra. Tudod, ez a norvég, emlékszel a norvég civil alap, meg egyéb? Persze. Na, most azt folytatódik tovább. De gondolom, azért ma, mert ma mm, szép napos idő volt. Hát figyelj, van egy megbízhatóan béna ellenzék, és viszont vannak túlképzett Igen, civilek. civilek, akik valami uh -huh. okosak. És ettől iszonyú félelmetesek, ráadásul nem a kormány fizeti őket, mert az ellenzéket azért mégiscsak és ez nagyon félelmetes lehet, tehát ezek mindent meg fognak tenni, hogy ezek a civil jól szervezetek is egyéb ilyen olyan szervezeteket valahogy. Ugye látjuk a putyini mintát, ugye, Igen. Na, ott azért előbbre haladnak ebben a dologban, amit az Orbán csinál, ott már gyakorlatilag nem lehet civil, tehát ez a, ez a végső álláspontod, illetve lehet kormánypárti civil. Ez, ha adunk időt nekik, meg hagyjuk kiforni ezt, akkor ez be fog fogjuk következni. Tehát a civil társadalom teljes pusztulását látod magad előtt? Civil, hát így, azért igen, csak egyenként a 70-es, 80-as évek azért ott, ott se volt egy ilyen nagyon karakán civil társadalom. Uh -huh. És mégis. Voltak a, csak a, a, a kollaboráció különböző szintjeit különböztettük meg. De valószínűleg ez vár ránk. tehát mindenki a Fidesznek fog dolgozni, ha még 5 évig hatalomba maradnak, és akkor meg mindenki kussolni fog, hát ez ennyi. Ők szerintem is egyébként valószínű, az igazat mondod, az hogy a DK hagyta a parlamentet, de hát ugye nem hagyta el, én, két, én kicsit fölindulatos lettem most, már megnyugodtam. ők, ők ő, miért hülyék? Azért hülyék, mert annak születtek, de hogy, de hogy konkrét dolgokkal kérdezel. Tehát mondom, hogy kijöttek a parlamentből, hogy ne legitimálják ezt a szörnyet, ami ott bent működik, de mindig visszamennek, hogyha a kétharmados szavazásról van szó, és ezáltal a mandátumunk sem teh tehát... ez egy Ez egyrészt logikus, másrészt meg egy kétharmados, már mert a Fidesz Jobbik ugye, kétharmados parlamentben tulajdonképpen semmi. A két nincs a kivonulásnak. Na jó, de ha kivonul a parlamentből, nem veszi fel a fizetését, akkor az valódi erkölcsi tiltakozás, így így ez egyszerűen ez már megint marketing. Nem, nem. nem. Egyébként de valóban azt nem szabad, mert jelenlévő két lehet, lehetni, ha meg, meghozunk törvényeket. Az nyilvánvalókokból meg kell akadályozni, tehát ez tényleg nem működik a teljes kivonulás. Másrészt nekem, hogy tényleg az a nem tudom hány ember, négy vagy hat. Hát ja. Régi, sokkal régebben ki kellett volna vonulni, én azt gondolom, egy számtalan lehetőség volt rá, sőt, volt rá, amikor ki is kellett volna vonulni. E, ja, ide, jó. Tehát én azt gondolom, a későn is, de jó, hogy megcsináltuk, úgy, ahogy megcsinálták, nem várunk tőlük többet, ott azért nagyon kevés intellektuális tartalék van, ha belegondolsz, hogy gyógysány mellett állókra ránézzel, akkor azért te az azt, hogy elsöpör a szellemi fölénk mert hát ezt, ezt el lett tőlük, mert valamit csinál. Valamit csinál. Már, már a szellemi fölényről van szó, beugrott az, az én kedves halottamnak tekintem Szőcs Gézát. Azért az csodálatos volt, hogy a vissza visszaválaszolt. Egy ilyen író, ezt miért csinál ilyet? Miért szúrja tökön magát? É, hát figyelj, ő arra gondol, hogy nem az utókornak dolgozik, és sárga csekeket lát maga előtt. Nem tudom, hogy ő miért nullázta le magát már sokszor. Na jó, de ez most Expresszis Verbis megírta. Hát nem tudja, olyanokat megírni, nem. Ott nagyon komoly hibák vannak. az Szűcs Gézzelnál én nem gondolom, hogy nem még a délutáni sárba se tudnám elmondani plastikusan azt, amit gondolok a kapcsolatban. De belőle lehetne drámát írni? Hogyan lesz egy lérikus költőből? Hát a franc tudja... Elnök. Ezt már Szabó István megcsinált. Szabó István már megcsinált mindent a Mefisztóval. a, a Fenerde, meg... Ja. De. Jó van, mert nem, emlékszem, hogy, hogy mm, erdéből emlékszem rá. Tudod, ezek egy régi történetek. Az egyikből Tamás Gazsi lesz, a másikból meg... Mm. Egy meg... meg... Tört az ő, ő gerincei, és azt gondolom, hogy... Na például az nagyon érdekes lehet, hogy valéte lehet-e valaki nagyon jó költő, tehát lehet-e egy hihetetlen nyelvi intelligenciája úgy, úgy hogy a föld. És bőle kapcsolatban azért ez a, ez, a, ez a legvalószínűbb változat. Tehát, hogy ő tényleg nem látja át ennek az egésznek a borzalmát. De azért, mert rossz lírikus... De lehet, hogy jó, nem, azért mondom, hogy nincs összefüggés. De nem, mert egy jó, egy jó lérikusban a, a hihetetlen zseniális fölismert, a semmi ágán ült ö, szívem, kis teste hatalan ragyog, ez olyan, mint egy filozófiai tudás. Vacog. Vacog, igen. Csak hogy azért mondom, hogy, hogy lehet, hogyha jobb költő lett volna, akkor nem írt volna ilyen szöveget. Hát egyrészt nem tudom, és másrészt nem szemben összefüggés, de szerintem van, most tényleg nekem tetszik a gondolatom. Mondod, de gondolod ha lett volna egy zseniális költőnk a 1800-as években, aki ugye monarhia. <gül> Na de hát ez, érted, ezért lehetetlen. É, de nem biztos, hogy ez, ez, ez egy természeti törvény, hogy ez lehetetlen. Hanem ez így alakult. A szellem szabadságát tagadta a monarhiát, ezért nem választatott Kom De komcsizsenink volt. Most a sarkadira gondolsz, hogy kire? Hát nem konkrétan a sarkadira gondolsz. Vagy, vagy kire? Nagy a Magyar létező volt olyan költő, aki jó, nagyon-nagyon-nagyon jó költő volt, és hát... Majakoszkit lenyúlták. Szegényt? Szegényt lenyúlták. Öngyilkos is lett. Ne bántsuk már Majakoszkit. Majakoszki? Milyen jó fasiszta is lehetett. Igen, igen, lett volna belőle az is egyetértek. Na, de, ha már itt... de ez olyan, mintha Latinov is tovább élt volna, nem tudjuk, hol kötött volna ki. De a miértben de az... De igen, azért mondom, hogy félnék. De nem, nem ott kötött ki, csak nehogy azt mondjuk. Érként. Nem ott kötött ki, mert nem volt még akkor év. Igen, igen, és néha jó időben meghalni. Igen. De mikor szeretnél meghalni? Te, te, te mikor szeretnél meghalni, para? Időben. Én időben szeretnék meghalni. Feleséged, anyukád, jól van? Egyáltalán nem szeretne meghalni. Édesanyám sem, de nem is fog. Figyelj, jól van mindenki. Anyuka... Kutyus 11. de 11. házasságért forduló. Tényleg? Hm, ez szép. Azért ez már. Nem, az tényleg valamit Szeretni a másikat. Egyetértek. És hogy ezt most egy ilyen kis családi körbe ünnepeltük a hétvége során, és így nem csináltunk semmit. Uh -huh. De főztetek valamit, nem. nem? Akartunk fánkot enni, csak hát nem nyitott ki a, nem nyitott a, fánkos. Ki a fánkos. Jó, van, köszönöm. Na. Jó, jó, jó. Na. Jó vagy velünk mindig. Nagyon Hello, nyis. jók legyetek. Jó van, puszi és nyuszi. Land. I'd a hammer at danger, I'd a hammer at a warning, I'd a hammer at a love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd have ring it in the morning, I'd a ring it in the evening all over this land. I'd a ring out danger, I'd have ring out and my sisters all over this land If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening all over this land I'd sing out danger I'd sing out warning I'd sing out love between my brothers and my sisters all over this land I had a hammer, and I had a bell, and I had a song to sing all over this land, it's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's a song about love between my brothers and my sisters all over this land. It's a song about love between my brothers and my sisters All over this land All over this land All over this land All over this land Erbusz regős, Robi, szervusz. Szia, valaki köszönöm a hallgatókat. Kár ezt a jó zonet lekezd. igen, ez vidám volt, igen, sajnálom én is, de hát nézzünk bele a valóságba. Megpróbálom vidáman elmondani azt, ami bántja a lelkemet, én szomorú vagyok, és nyilván már megszokhatták a hallgatók, hogy én mindig csak morgok. Úgyhogy most nem fog morgok, jó csak színűen szendező élemet elővettem, és egy picit de elgondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogyha mondjuk Brüsszel a mi országunkba plakátokat az asztala, vagy, vagy Brüsszelben, mondjuk a, az Európa Parlament környékét kiplakátoznak, hogy tudta olyan, hogy Orbán Viktor az önök pénzén? Úrizált tudta olyan, hogy Orbán Viktor? És akkor kiegyenlíthetnék a ezt számát. Én ezen a héten az elmúlt héten nem nagyon voltam sajtóközelben, magyar sajtó közelben. illetve magyar televíziót sem nagyon néztem, és hát elég furcsa dolgok jöttek a külföldi sajtóból. Az egyik ilyen, amire felfigyeltem Magyarországgal kapcsolatban, hogy Orbánit ott kifigyülték hát, hát, igen, igen, sajnos. A ahol az volt, a nyilván stadion alvatok, az megy, aki szereti a focit. Én nem szeretem a focit, nem is értek hozzá. Becsülöm azt, aki tudja játszani. Magyarországon elég kevesen egyébként. És nagyon-nagyon megfizetik, mert ez egy látványsport. És miért látványsport, ami annak. Uh, nyilvánítottuk a futballt. Nagyon erősek vagyunk. Kézilabdában, vízilabdákban világszámok vagyunk, kajakban is világszámok vagyunk, de hát ez nem látvány sport, atlétiákon meg nem is beszélek, azokat nem lehet csak úgy simán támogatni, ők nyugodtan néhány halnak. Szóval Orbán, mi több kifütyülték, hát mondom, ezt elolvasom, egy Bécs egyébként ezt a ciket, amit olvastam, állítok, rákevertek miután 20 miután más fücsültek nyilván valaki észben kapott, vagy esetleg már volt bétel, vagy amennyiben Orbán tudott kifütyülni. bár bárért tudjuk, hogy ő csak a sajátjai előbb mert beszélni, mer beszélni, ahol a sajátjai ott tapsolnak. Szerintem már név, szerint, de mindegyiket ismeri, de mindegy. E, hát az milyen dolog, hogy kifütyülték, és rákeverik a tapsot. Nem volt értelme, annyira jó az akusztika, hogy Fantasztikusan hangzott. Erre mondják azt, hogy nem az volt egy nagy, hogy is mondjam, orális text, amit a monitoron uh, Igen. Uh, mutattak, mert ez is benne volt egy bacikbe, amit Orbánitottság, csak ő saját magával. No, hát győzzünk is tovább ezzel a szép gondolattal, hogy milyen az, amikor az ember uh, demokráciában él, és ki lesz csütődni miniszterelnököt. Itt van a a népszava, és hát itt van még a lapok, ami nyolc megyei. lapnak a a tulajdonat. Népszavát eladták, eladták a népszavát, Eladták a népszavát, és eladták a pannunknakokat is. De gyakorlatilag 13 megyei lap most már idefes kézben van. Igen, igen, egy, igen, mondjuk. Nem volna baj, mert ugye, például meg csak ott van, mert hiába az Európai Uniót lehet szídni, de az elmúlt 12 évben... Bezárult-e bezárult a média holló? Vagy még nem? Hát... Lassan, lassan bezárult, tehát, hogy aki még levegőt kap, az, az, az, az, az gondom már oda át van. Az én uh, unokaöcsém, aki nincs otthon a politikában, megkérdezte, hogy honnan lehet tudni, hogy melyik rádió fideszes, és mondta, hogy onnan kisfélmű, hogy az még szól. Igen, igen honnan szóval Az újságok, vagy onnan lehet tudni, hogy valaki fideszes, hogy még lehet olvasni. Igen. Szóval, eh, én a leghatározottabban szerné Baján Zsoltól, eh, a legtávolabb pontra elhatárolódni, mert azt gondolom, hogy egy lapnak az olvasóit lekommunistázni, egyáltalán minősíteni, tehát egy olyan <tos> ember, mint Bajás volt, aki egyébként 25 évvel remek író volt, én nem tudom, hogy mi történt vele, ez az agylágyulás, öregedés, vagy egyszerűen csak a bekaszáltan a pénz, de hogy hogy lehet valaki, tehát hogy mi történik, mi átszódik egy ember agyába, amikor ilyet mond? Én azt gondolom, hogy egy demokráciában mindenkinek lehet véleménye Bajer is de nem mindegy, hogy milyen formában adja elő ez nagyon furcsa, hogy én is elkezdhetik anyázni, hogy miért nem lecsócsált inkább Bajer Zsolt édesanyja a gyerek ne ne a, a Bajer Zsolt színvonalára azért én újságírói szempontból mondott, hogy tehetséges volt, én már nullának tekintem Újságírói szempontból, ha, nem így. morálisan, újságírói szempontból is. Újságírói szempontból nem mondom össze, hogy öreg nem sértem, hogy egy Bajás ciket elolvasok, csak részt az én szoktam benne. Egyet a nem tudok nyilatkozni, mert egy pár évvel ezzel elolvastam egy írását, ami annyira mélyen felháborított, vagy felháborított, hogy azt mondtam, hogy ilyen többet Bajás nevével félnyelzett dologba nem olvasok bele. Egyszerűen kár az időmért, az energiájmért, és hát kell nyilván azért is, mert az embernek fájdalmat okoz hülyeséget olvasni, és azért akárhogy is van, lehet, hogy kisebbségben vagyunk, de ez az én hazám is. Az én hazám is akkor, amikor lehet, hogy három millió ember egy, valamire szavazott, ami egyébként nem létező dolog, és most ezt kiprakátoljuk, de nem azt plakátoljuk ki, hogy de nem ment el szavazni, mit tudom én, 59,5 százalék vagy 61 százalék ember, nem, 98% nem elvoksolt a betelepítése. Először is sokkal többbe került a, a plakátkampány, a választás, mind a betelepítés. Másodszor is nincs ilyen, hogy betelepítés, tehát, hogy ez, ez eleve okoz, hogy És most azt kell olvassam mindenhol Magyarországon járva, én ma mentem 250 kilométer Magyarországon, nem számoltam meg, hány plakátot hagytam el, és hány plakát háborított fel, hogy 98 százalék, mert ez pont olyan, mint ha azon vitatkoznak két ember, hogy ez a pohár félig tele, vagy félig üres. Mert valóban 98 százalék, aki elment szavazni. De nem ment el szavazni a szavazatra jogosult embereknek a 61,5 a Akkor most ki kiszavazott kire. Üzentünk Brüsszelnek. Ez a fontos. De, Olvastam, hogy üzentünk Brüsszelnek. Fog a lámpa a Bácsi és nem mennek a metrók, és Orbán itt a gyalog fog járni. Illetve már annyira, hogy is a összeszedtél magukat az elmúlt évek alatt az európai uniós pénzekből, hogy ők még lehet, hogy fognak járni, csak minket tudnak ki. Mert ők se tengerünk, se olyan természeti adottságbeink nincsenek, amire az Európai Uniónak fontosak lenni, csak a transzív útvonalaink, azok az útvonalak. De olyan nehéz megkerülni Magyarországot, abba bízz Nehéz. Tessék? Nehéz megkerülni Magyarországot, gondolj bele. Abba bízzál. Igen, Magyarország. Tehát a speditő cégek nem tankolnak Magyarországon. Tudod, mennyibe kerül a drága eró, euró mellett? Tudom, hogy nálunk pokoli. Ausztriában a benzin. De hát olcsóbb, mint amilyen miénk 0,08, meg 6, meg 5. Szlovéniában 0,99. Na most itt van a bocsánat, gázolaj. Itthon a gázolaj 359 forint. Tehát miért kerül 20%-kal többe Magyarországon a gázolaj, mint Ausztriában, ahol az átlag fizetés 3000 euró. Mert a, a, forint. az adó rész kell a foci csapatoknak. Én, én tudom, hogy mi kell, és tudom, hogy miért emelik. Csak az a kérdés, hogy hol van az emberek inger közöve, hogy meddig lehet ezt még emelni. Meddig lehet a terheket emelni, miközben mindenfajta támogatást megvannak, leszűkítenek, nem utalnak ki folyamatosan. Tehát amikor azt mondja egy, egy cég, egy másik cégnek, hogy nem vagyok hajlandó veled dolgozni, no a munkádban meg vagyok elégedve, de tudod, vannád az az ember, igen, ő indult az önkormányzati választáson, ugyan nem nyert, de hát bal liberális színekben a DKMSZ-t támogatta, így ne hallom, hogy én azzal a kollégával nem vagyok hajlandó együtt dolgozni, mert nekem taládom van, az animosom iskolai lakulató, a feleségem a házán dolgozik, és félünk. Hát igen, nem megbízható barátaid vannak. Ha Magyarországon nincsenek diktatórikus elvek, vannak. De ha nincsen, mitől kell félni? Ha vannak, miért tűrjük el? Tehát jobbat mondok, október 23-a egy gyönyörű szép ünnep. Az, hogy ezt hogy olyan diakat adnak át olyan embereknek, akiknek a véleménye, a tolerancia és mindenfajta szabályon ütközik, akiket szerintem mentálisan befolyásolható emberek közé nem lehetne engedni, nem, hogy a parlamentbe beszélni és képviselni embercsoportokat. Az, hogy 23-át azzal gyalázzák meg, hogy ezt folyamatosan a pofánkba várják, hogy 98% azt mondta, hogy nem. Akkor, ha lenne pénzünk, mi írjuk ki, hogy de 63 vagy 62 százalékban azt mondta, hogy menjetek a francba. Tehát, hogy így kicsit együldog ez a dolog. Hát igen. Magyarok, igen. Magyarok tíz társadal, az elmúlt 6-8 évben külföldre lement dolgozni. Migráns lett, ugye nem össze a bevándorlókat, a migránsokat, a menekültekkel. A menekültek az életüket mentik, a migránsok például egy jobb életleményében máshol mennek. Magyarországon egy millió migráns ment el. Aki itthon dolgozott volna, adót fizetett volna, és hát a GDP-t növelte volna, ha volna itt. Azokat az, az embereket szívni, akik etetnek minket, ugye mondják, hogy ne harapj bele abba a kézbe, ami etett, de mi folyamatosan csináljuk hat éve, előbb-utóbb az ennivaló fog eltűnni Magyarországgal, akkor talán már érzek kapunk. De csak Ez, akkor, -e de csak, az csak szívője, akkor. Azt most tesszük meg. Igen, de, de csak, -e csak akkor. Nullává válni, elsüllyedni, és én azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk, hogy melyik országban kezdünk új életet. Én 40 évesen... Mindig mondod minden adás végén, de most már várom, hogy elköltöz Moldovába. Vagy Sztyapanakertbe. A szerv fogom választani. Azt már tele van, nem fogadunk. <gül> hát, hogy találok valaki más, ugye még az Ausztriába lehet jó munkákat találni. Csak mondom, hogy egy barátom, aki... Szombathelyen egy nagyon jó állása volt, 280 ezer forintot keresett metto, ami azt gondolom, hogy egy 27 éves fiúnak szerintem közel 300 ezer jó. jó. Elment egy gyógyszergyárba dolgozni, igen? ahol egy 3,5 tonnás teherautóval jár, és 3 keres. Mennyit keres? Bocs, nem hallottuk már. 3800 euró a euró. Keres... Hát dögöljön meg, felállva, nem mondja ezeket, ez olyan szörnyű hallani. Tényleg, no, ez, igen. Nálunk, nálunk egyébként mi soha nem fogunk eljutni eddig a nyugat-európai bérszínvonalhoz, ebbe már beletöröttem. Az a baj, Baki, hogy én 97-98-ban én ott igenis nagyon külkemény migráns voltam, nem voltam az Európai Uniótól, nekem zöld kellett a munkához. Én feketeként, és elnézést, és most természetesen nem a négereket próbálom lenézni, sőt nagyon becsülöm őket, hanem másod-harmadrendű polgárként dolgoztam, Háromszor annyit Londonba, mint egy angol, harmad annyi pénzért, mint egy angol. Igen. Na most, eh, akkor azt gondoltam, hogy hazajövök, mert 98-ban úgy nézett ki a Dország, nagyon lendülünk felfelé, és tíz éven belül utoljáljuk Ausztriát. Ez a szakadék most 30 év. És még két év ebből a kormányzásból lesz az 50 is. Úgyhogy emberek, kapjatok érzően. Gondoljátok át a jövőtöket, a gyerekeitek, unokáitok jövőjét, és merjetek kiszállnak a mert nem a Facebookon dől el ennek az országnak a sorsa, és a Facebook proletárokból e, elég volt szerintem. Ha valaki forradalmat adná az interneten egy lájkal like jelezne. Ha valaki változást akar, menjen és tegye a dolgát. Én meg féltelek téged, és ezért hajts le a fejedet, szépen tedd hátra a kezedet, és... Jövő vasárnapig ülj egy helyben, és akkor újra hívni fogunk. Szép hetet, kívánok mindenkinek, szeressétek egymást. Szervus, ciao ciao. Down the way, where the nights are gay, and the sun shines daily. took a trip on a sailing ship, and when they reached Jamaica, they made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town.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 Girl in Kingston Péter Szerbus. Szervusz szerbus és üdvözem a kedves hallgatókat. Nap van. Szép nap volt a mai, mondjuk ki. Szép nap volt, ugyan én, én kint nem voltam. Hamarosan, amikor ennek a beszélgetésnek véget ér, akkor ünneplőt és elmélyek az imagók a kertjébe, hisz ma köszönt ránk, ami köszönt ránk. Ezeknél az idők hogy állandóan ünnepeljük, biztos, vagyunk. Hát szátoros ünnep. Szátoros ünnepek. A sátoros ünnep köszönt ránk és hét napig majd a sátorba eszünk, a nagyon vallásos zsidók nagyon sokan a világon ilyenkor a sátorban is alszanak, mindenféle megoldások vannak, de nem is erről akartam beszélnem, ez érdekes hétről, ami mögöttünk van. Egy olyan hét van mögöttünk, ami a legnagyobb megerőztetéssel sem tudom pozitívat mondani, hiszen az UNESCO nevezetű sóhivatal, Odáig letemült, és ez sikerült megszavaztatni az arab szavazógéppel, hogy eldöntötték, hogy a Jeruzsálem és Híratófának semmi köze a zsidósághoz, hogy ez egy muzulmán szent hely. Na erre csomót. De az, hogy hoz valaki egy ilyen döntést, ennek nincs különösebb jelentősége, nem? Hát igazából nincs különösebb jelentősége, most természetesen Izzel Állama az UNESCO minden szervezetével megszakítja a kapcsolatait. Az UNESCO bolgár főtitkár, azt mondja, erre csak azt tudtam mondani, de hogy miért nem figyelünk oda arra, hogy az UNESCO az első en szervezet ami a ollókkal szokszatásra kezdett foglalkozni, tehát. Erre szokták azt mondani, hogy nem vagyok keresztény üldöző, hisz van egy keresztény barátom, vagy nem vagyok antiszemitai, hisz vannak zsidó barátaim is. Ez annyira dedós és annyira unintelligens, és ez az egész, ahogy történik a világban, eh, emberek ezreit továbbra is meggyilkolják Szíriába, és ahelyett, hogy az Európai Unió meg az ENSZ ezzel foglalkozna, itt koalíciókat kötnek. Ez az egész migráns kérdést mind meg lehetne állítani és megoldani, hogyha ott az emberek nem akarnak elmenni, ezek ott szeretnének élni, újjá kéne építeni e, Szíriát, elküldeni a jó bügyös fenébe a szír elnököt. Na de te elit szeretnél, az nem olyan egyszerű. De, de akár nem is szeretnék elicserét. Ezeket az embereket nem szabad a környezetükből kivonni. Ezekkel az emberekkel, ezek háborús bűnöket követnek el. Ugyanezt csinálják a törökök, ugyanezt csinálják az oroszok. Ezen vitatkoznak, hogy miféle fegyverek vannak. Ott a világ összes fegyvere megtalálható ott. E, igaz, hogy példaértékű módon mi a múlt héten létrehoztunk Magyarország Az első, aki a keresztény üldözöttekért egy külön államtitkásságot létrehozott. A kérdés most már csak az hogy ezzel mit tudunk a hűrözöttekért tenni. Tehát nem kevesedől van szó, itt népírtásról, itt már nem a migrációról van szó. Svédországban lángolt megint egy, egy menedékszálló. Tehát ez, ez, én annak idején már itt ebben a műsorban is mondtam, hogy az arab idején tulajdonképpen megindult a harmadik világháború. És én ma is úgy érzem, hogy akkor amikor a, az amerikai féle demokráciát rá akarták a Libjaikra kényszeríteni, amikor az elitet kicserélték, amikor elzavarták kárgászik, amikor, és sorolhatnám tovább, hogy hibákat egymásra egymás után követték el, és ez lett a vége, és erre a, a, a világ, a harmadik világ éhező emberei, akik lehet, hogy éheznek, lehet, hogy nem éheznek, nyomorult sorsuk van, azt hiszi, hogy Európában kolbászból van a kerítés, és ezzel tulajdonképpen csak Európa kerül még mélyebbre, hisz ez nem lesz megoldás. Ezek az emberek nem fogják Európának a, a, a jövőjét fölépíteni, az európai demográfiát nem fogják hozni. Én mindenkinek ott kéne maradni, ahol született. Ezért persze ellenpont, hogyha megjegyük a történelmet, amikor az emberek hajóra szálltak, és elmentek Amerikát, és Amerikában látták a jövőt és a megoldást. Én hiszem azt, hogy mindenkinek joga van az élethez, de valahogy nem így, mert nem figyelünk oda, és majd évek múltán ugyanúgy, ahogy akkor, amikor a második világháborúról beszélünk, azt mondjuk, hogy de miért nem bombázták az amerikaiak klasszineket, amiken Auschwitz-ban vitték az emberek százezreit, közöttük azt a 600 ezer magyar aki ott vesztette életét. Tehát évek múlva majd arról fogunk beszélni, hogy miért nem tettünk valamit. Mindannyian, tehát én azt mondom, hogy mindannyian hibásak vagyunk. Az, hogy közben egy ilyen gyönyörű, vasárnapi fényes napon az emberek a szabadsággal érnek, és elmennek büntetni, és hát mindenki tüntessen belátása szerint. Gondolom sokat beszéltetek ebben a műsorban a mai tüntetés. De képzeld nem beszéltünk ezt. Sem. Tehát én azért erre is odafigyeltem, mert Perszeinként csörödnek a nemzetközi írűnökségektől a telefonok, és ki erről, ki arról kér egy beszámolót, és én megpróbálom azt is pozitívan eme feladataimat is ellátni, és elutasítani ilyen kérelmet, mert e, mégsem lenne fel dolog egy tüntetésről beszámolni otthon a fotelből, ahhoz ott kell lenni, úgyhogy ilyenkor átengedem azoknak a telepet, akik szeretnek tüntetésre járni, hogy ők számoljanak be. Én szeretem a kispolgári nyugalmamat, Készülök az ünnepre, és azt kívánom minden kedves hallgatónak, hogy, hogy ők is ünnepeljék, nem baj, ha nem zsidók, nem lehet mindenki tökéletes, azért menj, ugorjanak be a ünnepeljenek együtt a zsidókkal, ez egy nagyon szép ünnep, és ne felejtsék el, addig kell a szeretteinket szeretni, amíg itt vagyunk, emlékeztetek mindenkit, is már egy nem beszéltünk erről, a halotti lepelnek nincsen zsebei, semmit nem viszünk a túlvilágra, tehát próbáljuk meg ítélvezni az életet, próbáljuk, hogy a szomszédaink szeressenek minket, akkor ők akkor fognak minket szeretni, ha mi is szeretjük őket, de akiket igazán szeressünk a hozzátartozóinkat, és ne felejtsük el. Lehet ezen az oldalon szavazni, lehet azon az oldalon szavazni. Mégiscsak egy nép vagyunk, a magyar zsidóság, a magyar népszerves része, ők is és mindenki, beleértve a magyar figyánságot. Próbáljon még egy kicsit emberi arcunkat mutatni a másiknak, és higgyék el, hogy sokkal jobb lesz. Ennyit tudok mondani a hét első napján, neked az utolsó, illetve a pihenő napon, nekem a hét első napján, a változatosság kezdér. És a jövő héten, ha csak nincsen kérdésed, ugyanekkor, ugyanitt beszélünk a ránkövetkező következő hét, illetve akkor majd az elmúlt hét pozitív eseményekről. ciao. Ciao come on baby let me take you kisses Every single ennyi, kedden, és egy között szamuráj öngyilkos módjára újra meghallgathatja el ne felejtsétek a, a megint azt üzenem, amit mindig de most valami más szemszögből hogy legyetek bátrak a bátország néha megéri de hát próbáljátok meg azt, hogy a feleségetekkel szeretkeztek meg feleségek, hogy a férjetekkel szeretkeztek a nagyon közel áll a jóhoz és a széphez. Azért mondom, hogy próbálkozzatok. Az érintés megakadályozza az elhidegülést. Nem jó elhidegülni, mert nagyon nehéz abból visszajönni. Legyetek bátrak, és tudom, hogy már senki nem olvas könyvet, hanem csak a telefonotokat nézegetitek, meg nyomkodjátok, de próbáljátok kép. Meg, gondolom megismeritek, melyik ez a tárgy, az ilyen... Téglalap alakú, könnyes polcon van, és betűk vannak benne. Érdekes, izgalmas kaland lesz, és hát ahogy a Jézuska mondta, én is azt mondom, hogy valahogy imádkozzatok, lehet saját szavakkal, lehet a, a, hogy térdepelsz, a, hogy élet az életet, csak, csak ne, ne legyél már ennyire magad bazárt kisvasút. Az Isten vigyázzon, rátok jövő hétig, na puszi!